أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان على نبي ونظر اِنَّا سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا في يَوْمٍ أَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ ابتدا کې اللهجلله جلال د دغه مکې د مشرکان اوبانندې غوی بارد کړړ او د غ د سر ک بیانې کړ دغې نرو بطورې تسللی او د غوی د پاه بطورې زجر او توی په اللهجلله جلال هوواقیانې اغه ذکر کل بایکلوم باندې نو عليه الصلاه والسلام واقعا غته رشي هوا دین ارستو د عادیان واقعا ذکر کړي الله پرمحي کذ بضادن تغذیبو ک عادیان د تغذیب د چا کړو د نسبت د درو چا تکړو نو وحود عليه الصلاة والسلام تغيط نسبة دره وقلوه لذلك تغيب الانبروه الله برميه فكيف كان عذاب ونذر سرنجه شبا غيبان دي عذاب زمان ونذرن او تخویب زمان دا غيب عذاب بان نور و او يرويل زمان دا غيب عذاب بان نور و نلپرما په هغه باندې زما عذاب هغه سنگین عذاب او داسې عذاب چې هغه نورو ته پرایې برتګرځو او د هوذ علیه الصلاۃ والسلام دا قومه بوت کوم او دوی تټیر ته او چلو له هوذ السلام چې ګوره تاسو الله نه بخنه غواړې توبه او بس بارانونه نشت که د الله به دربانې بارانونه و کې و ذکوت به زیوا مالی او بدنی قوت به زیوا دیوی نتا نه تا او مونږ ته سووازی دلیل نه در راړه چې تهمونګه د خپل او خدایانو نه منې مونږ په تا نه راړهته زمونږ خدایانو ووالی زمونږ د خدایانو په زیبتې را دیای نو و لون کړې تا ته تکلیب در روله و صلی الله علیه و سلام دیلا چیلنج عمر کو بطور معجزہ جز یوه انسانم زتا ز سمر تدبیر کوي ما سره او که خدایان نیم جمع شي تاسو هم جمع شي زکه زما ایت مات پاله تعالی باندې او بہرحال دیو علیہ الصلات والسلام هغه من اللہ جل جلالہ آخراً حود علیہ السلام و سلام و دا غمل کرو لنجات ورگو آو پدی ناکار عذاب را گئے نا اللہ داگی دا تذکرہ که اجمالاً اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِهِمْ رِيحًا اللہوی منگولی گو پدی با نی ریحًا سر سرا ہوا تیزا سر سرا گئے دوی چې باغې کې آوازو بالکل بلکل دا ہوا آوازو نی او دا سور او خوا نو دا سبع لیال او زمانه یت ایام 29 پراکی برایشی وش پی او چر اسی مسلسل په دی باندې و چلے دا او الله پرمائی پیو من پدا زرزداز زمانہ کې نفس مستمرین چي هغه مضبوط سپیرتو بالا او په په حق سپیرتو بالا مستمر معنی قائم او دائم ندې دی په حق کې د غورز چې نو دا <سؤال> سپېرتوب والو سپيري ودې دی په حق د مو ميدانو د پارا د وحود الله اسلام د پارا هغه دې پر سپيري نه وي هغه ته الله نجات ورکړي هغه په حق کې سعادت نه کې ودې په حق کې دا سپيري وي منخصات وي په دې باندې سپيري وي په باندې نو مستمر مانا خو یا دادا باغ سپېرتوب مضبوط او مضبوط سرا آو یاد مستمر معنا داده چې مستمر علی سایرهم وکبیرهم دا غ spirito دا عذاب دا مستمر شدې په وړو کې او په لوی باندې ټول په پیټ کې واغستل او یو انسان او مغبته نشو او الله جل جلاله د دې عذاب یو بل وصف ذکر کوي تنزع الناس او باسل به خلک دی اغرونو که اغرونو که اغرونو بیتو گلی و کورونو بیتو گلی و, و, و باگی مضبوط مضبوطی تنې و الله مزبوط اللہ ورکڑی وی اللہ ایشاره که دی دو دود تولی هم تنز و ناس خلق بیراو باسل که انهم آجاز و نخلی من که عرین اللہ پرمایی دی داسیول که آغا تنی درد در کجرو چې دی ویخ نا اغرکلی شوی نو از اولا کا عجاز و نخل انخواویه بند زی اللہ تعالی ویلی او دلتا منکعر منکتعانی الاصل چی دویخا کٹ لیشی و لوی تنپ ردی او سانگی مانگی و سرنی دا سے تفزیر کرتابی لیکلی دی تفزیر مزهری لیکلی دی چی اللہ او پرمال پشاند آغا تنو چی دویخا اوک نو دوی سره د هواتې نه بلکل له سر نه مونه کټکی او تش راړونه پراتو لکه څنګه چې ونونه یو دغې د ساګې منګې کټ او تشه تن نه په زمکه با نپراتې نو تکهپراتو تنځې او نکه هم اجاز او ناخلی من قر. الله پر میره او بااصل به خلک کې دوی تنې د کجررووي من کا چې د بخه کټل شوي ف پهکان نهاعذابي نظر الله پرمی څنګه زما عذاب په دی باندې واننظرون او څنګه چې زما روول نرو خلکوه را, را داعذااب سره وله د ی سره ن القورآن ل ذیکې پهحل م م دکر الله پر تعقیق سره منږه سانکړ د قرآ لره ل د پااره حفظ یا ل ذیکې دپاره د عبرت پهحل م م دکرین نصیحت قبل اون کې عبرت لرستن کې دا استفهام د فرضه ترغیب دی نه ای په زرع یاد کې د قران نه عبرت واخلي دغه وجه ایسر تفسیر معنا کړي تذکر او ایبال الله بالقران اېد الله بندګانو قران سره عبرت او چت کې د قران نه عبرت واخلي استفهام د ترغیب دی په مانا د امر دی په حل می مدګرن عايشته ده سوک نسیت قبلونکې نسیت قبلکه کلبت بن ظلم تکذیب کو سمودیا بن نذرې پیغمبرانو یا خو ای ته غن پیغامبران را غلیو یع د یو پیغمبر تکذیب د ټولو تکذیب یو نه منل ټول نه منل دی ټول نه منل اودلی اشکان څو نوم مشهور اشقال <سؤال> د نورو کومونیټی کمو هغه الله ذکر کوي چې دی دا خبره کوله یا بشر مننا را خو یو بشر دی انسان د زمون نه واحدن یو تن دی نه تبیعوم بده تبا کو بیا وین انسان دی بشر ده زمونگ بشان انسان ده مونگ بده ده اتباع کهو. انا اذن لفی ضلال و سعرین یکینان مونگا بده ده اتباع کهو. اذن اتباع ناو. بده ده تابیداریو کو لفی ضلال گم راهای که بایو و سعرین اپا لیونتو کیوئی. سعر مانا بور ده جهنم امراضی سعر بانا لیونتو بمراشی. دوستو بلاشی سعر ناپا مانا ده نارو جهنم اودلته ک سور په ماه د جنون دی مونکو بډیر لارې خلک مون خو بډیر لی وې خلک و که جرمونږ د یو انسان اتباړهلی و پیغمبر غمبر چله رالی نو د پرشت استپ مشکل ده انسان د پرشت پایده نه شي غې په پر لا را لګلی وزوره نام کې ت چې لوژال نه ورجلړن ل جال نه هم ملکنلهوي که سړی ممر را لیکلی پریشتم رالي کي لپاره پيابم تي سړي جوړو ځکه پرشتي نه انسان استبداد په پراغان باندې کوي وګران کوي انسان خپل جنس ته ډېمه خبره ده دا چې انسان د انسان په تکازو باندې کوی دی نووي اسلام له پنځوس منځونو موسی عليه سلام تفتو انسان نشي کوه اسکو پرشتہ وی به پنځوس منځونو اوهو ګڼټه کېږي نو دا دا یې دریش ګڼټه باندې کوي ځکه پرشتي خو خو ضرورت نشته وایشات انیشتا خوراک انیشتا نور تکازي انیشتا ناغه وجرا 3 غنټه بسګي کم سه کم 200 منځونه او پکار دي نه انسان دی انسان په تکازو باندې پويږي د دې وجنا دا د دې کماکلته وو دي اتباع کلمو په کماکل لويونی وو دي اولي وني چې دا اشکاله غلط زين کې پروت غلط اشکاله دي قول اعل کی ذکر و علیہم بیننا ایا نازل ول شی وه عليه بده باندې من بيننا پمسمنګكي بل هو كذاب عشر بل هو كذاب بلکې دا پیغمبر چې د کذاب دروغجن نه پالا ضر وئ عشر او متکبر دي د يل وی متکبر انسان الله پر مې زه علمون ادم من الكذاب العشر سيعلمون زرد چدي به پوشي ادن سبع یعنی قیامت کې منیل کذاب الاشر چې درو جن پا اللہ بانده درو ویونکه او آو متکبر انسان سوکو اللہ پر مایده با دیت سبا پتو لگی. نو قیامت تا سبا بس قیامت هم روان راروان دے سدور اللہ رینده دا دی وجنه دا قیامت رزی تسو ویلکی گی سبا ویلکی گی سبا ادام دیر سرکش کومو پیغمبر داسې دا سی اته متکبر ویل او هغه ته داسې کیسمه استلاحات هغه دی استعمال او دی مطالبه کړو د معجزې صلی <خصف> الله علیه وسلم ته منو ته ګټل وځ دینا موږ له خو راوباسه هغه نه پلوګړو دوایو پلو الله جل جلاله او جلال داږي نو خو راوباسه له لنګ شو وبچیراله دیبتې پېسکل واللہ دغه برکیت ذکر کړه دغه صالح علی الصلات والسلام د معجزې تذکرہ گئی۔ چې کوم وخت دی مطالبه کړل د نو الله پر مله ان مرسل لنا کا منګلی ګون کیو کله راپیت نتل اللهم د پر د ازمائش د دوی دا ډیرو اعتبارات سره معجزہ دا ګټه پیدا کړي د یو معجزہ واه اکدم قبلار بیل لنګیزل بل معجزہ واه پای به تم را کل چې الله کې به خول نه دا بل معجزہ واه وبې ټول اسکلې کوئی دا بل معجزہ هر اعتبار سره دا یو خرګہ عادت کار الله کړو نو فرتکه به منت انتظار او کدی دا چې دیس کې دیو کسر او صبر او صبر کا یا واستبیر استقامت اختیار خپل دعوت باندې یا واستبیر صبر کا په ضرورت دی باندې مزری لګي نو بهر حال داوبو دا مسله وا نو داوبو دا تقسیم یو یو ټایم کې یو ورځ کې باغا دېskeleton له ځان لپاره انتظام کو ځان لپاره چې معقولی کوینه به وړي ا یو ورځ بچ کم دیو کې استعمال ولې علاوه پر مایل باندې مو... هم خبر ورکړی دا ان الماء بچري قسمت مقسوم د تقسیم pleshi وي دی به نه هم په ما بین د دې کې و بین النقاء او په ما بین دغه کې کل شرب مختزر هر نمبر د بچري مختورن ا قابل حاضر دی یعنی چې د چا نمبر یې نو خپل نمبر باندې ابو ال رازی په نمبر ابو ولن راځي تهو کې نمبر دی نو هغه به بس کوي چې د دی نمبر دی ندی به بس کوي دی څنګه شو او دی دی او کې ته چلول جوړ کړي را دا هغه قتل کو نه دی ته تکلیف ورسو قناه د دی आवाज او کومه دي انا صاحبهم خپل ملګری ته قدار ابن صالح اشکل کوم د قوم انتباهي انتهای انت بدبخت انسان هغه دی او زمانگ در امت بادبخت انسان او بایب نیبی معاید تی الَّذی وزا سلل جذورو على ظهر رسول اللہ ووی سلی حول القعبہ اغا بدترین انسان دیچه نبی علیہ السلام کابیس رموس کاؤ او دو دا اغا اوخو اغا سلل جذور اغا بچه مچه جبکی بچی دانا لر مرگا گندگی رڑا او دا نبی علیہ السلام پم لا بانده کی خدا ندت دا دی امت اشکا انسان بلکی انتہائی بدبختا اوسه سمو ديانو بدبخت دغې په کوم کې کودار ابن سالیب حدیث کې راغلي نفتا کا فا کر بتا تن د تر راغست فا کر فقط لنق اوخه قتل کلا الله پرمحي ځکه کله دی اوخه قتل کلا او الله جل جلاله د تر په بریبان دي عذاب اغه اعلان کو شو علي عليه السلام تو هي شو چې دې ته او اعتماد تو کوم ثلاثه ايام بذری راز خپل کورونه کې وې سيګ درې درې جماځه مراد حقتا رمبير ازي مخنه زړ شو بیا سر شو بیا پدريو جمعي پر استور شو او یاداګي نه رسو الله جل جلالو دې تبا او بربادت او کا دوران کمدي د صالح عليه السلام او سلام ادم مؤمنانو د قتللو کوشش خو له دې کامیابی حاصل نه کړ نه فکه پکانه عذاب ونذر الله پرمحي څنګه شپدیباني عذاب زما دا سوچکه حلمکاو سرنګي شپاغي باندې عذاب زمان سناکار عذاب او پاغي باندې ونذر او يا راول زمان نور لذدي په عذاب سره عذاب دا سوچکه الله جل جلاله او پدي باندې چغه راستا ان ارسلنا عليهم سيحه واحده الله وي مونږ لي کو پدي باندې چغه يو چغه په وله داسې شو لکه دا ګډوبچه سفر جوړ کی محترر صبر دی شپول شپول د واخو مخونه شپول جوړ کی بیا د غړي پکې پاتکی نو هغه شپول لسنه سواخره غرزې را راکاږي نو هغه بیا بلکل خپو کیسه کی میده ميده کی غوبل کی, گاو... کی نو څنګه چې شپول نه درا څوشوي غوا یا پکو کې غوبل شوي نو هغه چې سره دی تاسو غوبل شو قبر زندهاله داسه حالت یې چې هغه سی غوبل شو لکه څنګه چې شپول نه راوېدلی واخو ا دې زو خپل ګوبلکړي الله پرمحي پکانو وک حشیم المحتضر دې شو په شان د هغه غیا عرضول شي د شپولنا او غوبلشي په پخوسره حشیم دا غوبلشي وی غیا او محتضر د شپول تویل کیږي چې دغه بزوله جوړول شي ولقد یسرنا القران للذكر فهل من متذكر الله یو من قران سنکړي د پاره د هپ زو د پاره د عبرت واړو فهل من متذكر شتد عبرت حاصل اون کی یعنی عبرت حاصل کی اللہ فرمائی تا ترغیب دے تا پمانا دا امر دے بستید آقا قضبت آدن تقذیب قادیانو دا خود علیہ السلام پاگای فکان انصرنگ شال الله پرم یعذاب زما پاگای باندے ونذوری او تخویف زما اور لپا عذاب داغی سرا ان ارسلنا علیم الله یقینا منگل گلی او پدی باندے ری ہن سرسرن ہوا تیزا پیوم نخص پاغرز د نخص مستمر کی پاغرز د سپیرو ہمیشہ سپیرو د ایمی کی سپیرو والی د ایمی کی یا باغرز پیرتوب مضبوط والا کې یا باغرز د سپیرتوب مسل سپیرتوب عام کې په لوی وړو کې باندې سپیرتوب عام مستمر لوی وړو کې ریصار کو په یا مناسن پارس د سپیرتوب مضبوط کې تنزع الناصار او باسل بخلق د دک کورونو د دغنه که انهو ماجازو نخلی منکایرین و یکی دیت نیدی دا کجرو کٹ پیشو دویخنا فکیف کان آزابی اللہوی سرنگی شازاب زمان پاگی باندی و نو دریو تقویب زمانورو لپا زاب داغوی باندی ولن قد یسترن القرآن لذکر اللہوی تاکیک سرمانگ سانکنه ده قرآن ده پارده اپز ابرتو فا حلمی مدکرین اشتسو گی برا تاستون که کذب سمود تغزی بک سمودانو بنظری د پیغمبرانو فقالوا بس دیویا بشرا انسان زمغنا وعدن یو نتبعهم به اتباع کو اینایه کنن مونږه زن بدغه وقت د اتباع کې لفي ضلال و صور خامخا گمراه او لونتوب چول شي نازل اول شي د تا ذکر ځل اول چې ارذكر والے ی واحد باندي ممبن نام زمونکه بل هو کذاب بلکې د تر او جن د ضروی پالل چې مت وږي الله تعالی وې د کې د بلوا کذابون بلکې دې دروجن له عشرن متکبر دې سایالمون الله پرمایزر دې چې دې سبا منل کذاب العشر کې سوک دې درو وین کې الله باندې متکبره ان مرسلن کت الله یقین نن مونږ لي ګون کې د اوکیو په نت الله هم با د پارا فرتکه په امنت انتظار کوه دې چې دې و دې او همیشه والی که دعوت باندې یا صبر که و پزرر ددوی باندی و نبی اوم خبر ور کدوی تان نلمان کسمتون جی اکینا نوبا تکسیم که شوی دی بین هم پا مزددی او دوخه کې کلو شیر بین او یو نمبر دو بو محتضرون کابل د حاضره دی فنا دو صاحب هم دی آواز ور کملگری خپلتا پتا آتا فتا آتانا غطور را واغستا فاکرانو خی کتل کلا ادبی اللہ وی سرنگی زما زماپا غیباندی و نذری او یر اول پازاب دا غیباندی این ارسل نالیم یکی الله اللہ وی منگ لیگلی وغیباندی سیحة و واحدتا چگه یوافکانو پس چو غی دا گیا غرزولی شوي د شپول شوی خپوکی ولی خد یستر نال قرآن لی ذکری اللہ وی تاکیک سرامنگ سان کردی لرا لی نکر د ای براتی آتا ولو بحل ممت دکر نیسو وٹر ای براتات انکے الحمدللہ رب العالمین والعانقبتل المتقین صلاة والسلام علی رسول محمد وعالی اللہ سعدات اتتو الرسول ورحبا اللہ رحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بین آخر ادسوان رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اما دغه بولې <سؤال> ځا سره مسیح پیغمبر د نړۍ د انسانانو لپاره الله راکړا صلی الله <سؤال> <سؤال> علیه <سؤال>